Iniciem informativament el mes de setembre a Ràdio Palafrugell amb els nostres serveis informatius en taqueria local i avui també comarcal som dilluns 2 de setembre 1.30 a 7 de la tarda en repetició dels serveis informatius De què parlarem en el dia d'avui? Doncs tenim diverses informacions per portar a terme a través dels nostres oients Començarem parlant de la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell del passat de dimarts en el qual doncs, l'Ajuntament aprovava per unanimitat l'expropiació de tot el terreny que permetrà fer el camí de ronda per Cap Roja, i això és una notícia prou important. S'ha arribat a un acord entre l'entitat, la, la Fundació i l'Ajuntament de Palafrugell, ho expliquem d'aquí uns moments en les paraules del regidor de l'equip de governs, Jaume Palaí, també de Juli Fernández. Seguirem parlant amb la Carme Ramírez del SOMI, del Saber d'Ocupació Municipal de Palafrugell, que la setmana passada ens parlava d'una sèrie de contractes que finalitzaven. Avui ens indica que a partir d'aquest mes de setembre ja se'n preparen molts més d'aquestes ofertes, de treball d'aquestes subvencions i ell ens en farà 5 cèntims eh, després d'aquesta primera notícia. També marxarem fins a Begó perquè aquest proper cap de setmana hi ha la Fira d'Indians i això... Doncs també és una notícia a tenir en compte en parlarem amb l'alcaldessa de Begú la Maite Selva i acabarem el nostre servei de notícies parlant d'hoquí sobre patins perquè avui a les 9 del vespre en directe per Esport 3 tenim partit a la Lliga Catalana quarts de final, eh, un enfrontament difícil però amb molta il·lusió el futbol club a Barcelona s'enfronta al club a equip a la frugill de Xevi García, veurem què passa doncs aquest és el nostre sumari i així comencem el nostre informatiu El ple municipal de l'Ajuntament de Palafrugell aquest any, dimarts passat en va aprovar per unanimitat l'acceptació de l'expropiació dels terrenys per fer el camí de ronda del paratge de Cap Roig a Calella. L'import que es va acordar per adquirir la propietat de la Fundació La Caixa és de 839 euros i es tracta d'uns 2.000 metres quadrats. Segons se'n van poder escoltar en el decurs del ple, aquest és un preu o un import simbòlic, ja que el preu real dels terrenys és molt superior. De totes maneres, segons va assegurar el regidor el regidor de Via Pública i Urbanisme, Jaume Palí, en tractar-se d'una fundació no podien cedir els terrenys de manera gratuïta i la forma jurídica trobada ha estat la de l'expropiació. El regidor d'Urbanisme també va precisar que en els propers dies s'aturgarà la llicència d'obres del Pla Urbanístic per aixecar dos edificis i un editori semisoterrat en el mateix espai, un projecte que ha d'anar lligat amb la creació del Camí de Ronda que també anirà a càrrec de l'entitat aprovada. L'exposició dels terrenys s'ha hagut de fer perquè per executar el projecte del Camí de ronda requereix que els terrenys siguin públics, encara que l'obra acabi fent talar la Fundació La Caixa amb la seva adquisició, la propietat passa a ser municipal. Escoltem aquest punt de l'ordre del dia del passat a plenari de l'Ajuntament de Balafugiu, ordinari del mes d'agost i escoltem la introducció que va fer el regidor Jaume Palaí després també la contesta des de l'oposició de Juli Fernández del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, això també ja és un tema que ve una mica de lluny en el moment de fer tot el pla especial de, de, dels jardins del Cap Roig eh, es, va, es va fer la demanda de posar la condició de, de que ens cedissin els terrenys destinats eh, a per fer el camí de ronda. Eh, això, al ser una fundació, ens varen una, una fundació, perdoneu que no l'he bé, una fundació ens varen comunicar que això pels seus estatuts ho tenien molt difícil, ja parlo d'una mica històricament parlant, i de que havia de ser una expropiació. Eh, bé, varen, ens varen dir que el preu de l'expropiació quasi-casi el podien posar-lo nosaltres, dir que ser un preu testimonial, perquè per fer el camí de ronda sabeu, explico, que el, fer el camí de ronda els terrenys han de ser municipals o han de ser públics abans, eh? més que municipals llavors en aquest cas és com nosaltres aprovem, aprovem l'expropiació i el preu que s'ha donat a aquesta expropiació que són de 800 no recordo són de 839 euros en 31 eh, per tots els metres quadrats de, de, de tota la mirada tota del camí de ronda Bé, com ha dit el regidor, això és un tema que ve de, ve de fa temps, jo crec que el tema aquest del camí de ronda de Cap Roig és un tema que sempre quan es va plantejar el tema d'aquest pla especial és un tema que l'anterior govern tenia de passar a la taula que ha tingut continuïtat, perquè enteníem que la manera d'intentar, doncs, de fer compatible l'obra que han de fer que ens afecta al nostre municipi, que és la part del, dir del, de l'auditori que a la, vegades la pugui fer aquest camí de ronda és evident que la gestió de camí de ronda en els tema és complicat és la titularitat dels terrenys. Jo crec que si alguns trams estan, diguéssim jo, eh, que, que implica complicitats és perquè arribar a ser titulars no, no és fàcil i, per tant, les administracions que són les que han d'executar l'obra si primer no som titulars no volen ni parlar ne I tot i així, si som titulars si hi ha contencions tampoc, fins que hi hagi contenció. Per tant, jo penso que avui portem aquí un punt que és important, jo crec que és un punt que si després com el govern està segur que farà serà doncs, obligar que l'execució sigui paral·lela a les obres doncs el nostre grup òbviament donarà un vot favorable perquè entenem que és una millora substancial per l'entorn D'aquesta manera recordem que en el moment de donar la llicència, quan sentíem el gran regidor de l'Ajuntament de Palafugilla i de l'equip de govern, Jaume Palaí es posa com a condició que l'auditori i el projecte del camí de ronda s'executin d'una manera paral·lela. La votació de l'expropiació del ple va rebre el suport unànime de l'equip de govern format per Esquerra Republicana, som gent del poble i Junts per Catalunya i de l'oposició formada per el PSC, Ciutadans i en Comú Podem. Amb aquesta votació es podrà iniciar doncs aquest projecte, l'adjectiu del projecte i començar ja aquesta obra. Aquesta, eh, aquesta opinió, tothom està d'acord, sembla que el camí de ronda es faci, una opinió compartida per l'entitat ecologista Salvem el Golfet, tot i que ells suposen el projecte urbanístic general a l'espai de Cap Roig. Recordem que aquesta setmana passada ens visitava els nostres estudis la Carme Ramírez on del Servei d'Ocupació Municipal i que ens en va parlar de la finançació d'una sèrie de contractes que estaven en vigència l'Ajuntament a través d'aquestes subvencions que s'atorguen. Hi ha molts més programes que estan a punt també d'arribar i per als quals el SOMI ja hi està treballant per oferir feina o per trobar aquests contactes necessaris perquè la gent que pugui trobar feina, la gent amb més dificultat pugui trobar feina. La Carme Ramírez ens en va parlar de tots els que a partir d'ara el SOMI ja s'hi posa a treballar. L'escoltem en l'entrevista, en la xerrada que vam mantenir la setmana passada al els nostres estudis. Aquests programes eh, són un, la segona tongada, una altra tongada d'aquest programa de treball i formació, que aquest, aquesta vegada ens han atorgat 15 persones, eh, més una persona per fer, de, o sigui, un perfil més tènic per fer de coordinació d'aquestes 15 persones. Per tant, en principi, serien 16 contractacions. Estem treballant amb la sol·licitud, actualment estem treballant amb l'equip de govern, amb, amb els diferents tècnics de la casa, per veure on podem ubicar aquestes persones i quins projectes hi ha per, per perquè aquestes persones puguin fer una feina que realment tingui un interès social i que tingui un, un, una, una, una, com es diu, una implicació en, en, en la ciutadania i en el poble, mm -hmm. que tingui un, una repercussió així, a la seva feina eh, i actualment estem preparant aquesta sol·licitud. Això seria Llavors, la segona part d'aquest programa que, que hem parlat seria avui? Altra, o sigui, el mateix programa però amb una altra edició. Mm -hmm. I, per tant, els, les feines seran diferents i, i a la, a la, a la temporalitat també serà diferent. Deixem que et demani, aquestes persones que haurien d'ocupar aquestes places, uh -huh. una vegada la subvenció estigui aprovada, etc uh -huh. etc, ja estan eh, triades, ja, ja se sap qui no. són, o després, perquè no. algú que ens escolti digui, sí. jo, a mi m'interessaria... Eh... Això és, és complex d'explicar, però... Intento. Sí, sí, sí, <laughs> ho, ho explicaré el més senzill que pugui. Eh, hi han unes, unes bases que, van, eh, que regeixen com s'ha de fer des de que, que inicien aquests programes fins que s'acaben, unes bases eh, en termes legals parlant de, de com s'han d'executar, i eh, la part de les persones, sobretot, ve definida per cada convocatòria. És a dir, cada any la Generalitat vol eh, incidir en aquelles persones que realment tenen més dificultats. Uh -huh. Per tant, el nombre de contractes otorgats a cada entitat que demana aquestes subvencions va en funció del nombre d'aturats que hi ha en aquell territori, en aquell municipi. Ells fan els seus càlculs i fan el repartiment per tot Catalunya. I ells també eh, defineixen en aquestes bases a quin tipus de persones van adreçades aquestes subvencions, qui pot entrar en aquestes, en aquestes subvencions. I han dit diferents línies, diguéssim, o sigui, hi ha la línia dona, la línia majors de 45, i per cada línia hi han uns requisits que s'han de complir per poder accedir a aquests treballs. Llavors, qui fa aquest filtratge, on estan les persones aturades és a l'oficina de treball en principi, o si sigui, l'oficina oficial és l'oficina de treball. Mm -hmm. Per tant, ells tenen tota, tota, tot l'historial de cada persona i tots els requisits eh, socioeconòmics que han de complir per poder accedir en aquestes feines. Per tant, el, el, meu, el meu missatge a la població seria apunteu-vos a l'oficina de treball, si no esteu apuntats, i si esteu cercant feina, perquè el primer filtratge es fa des d'allà. I llavors, un cop arriben aquí, perquè l'oficina ens deriva els diferents casos, nosaltres, d'acord amb la normativa de l'Ajuntament, preparem un, un, un procés de selecció eh, bueno, senzill, no és molt complexa. no hi ha eh, temes per estudiar com com vols en treballar en una administració pública, és molt més senzill, però s'han de passar les proves per, per garantir doncs, la transparència i que tothom tingui les mateixes oportunitats. Mm. Aquest era doncs, una mica el perfil de, de, de com, però ens ho ha dit molt bé la carma, Apunteu-vos a l'oficina de treball, apunteu-vos al SOM i apunteu-vos a tot arreu Exacte. important és sèrie, eh? sí. i després ja ens poden, si es cridar si, si els interessa uh, M'has parlat d'aquest programa, uh, sí. aquesta segona part, deixem-ho dir així, d'aquest treball i formació Però sí. n'hi ha més, no? perquè sí, veig sí. que et portes un munt de papers que sí. sembles un polític a punt de presentar sí. els pressupostos Exacte <laughs> Aquest mes d'agost ja es va, es va presentar una altra sol·licitud d'un altre programa, que també repetim, que aquesta, si no m'equivoco, és la, la cinquena edició, si no m'equivoco, eh, que es diu Joves titulats en pràctiques. És un programa que va adreçat a eh, aquells joves eh, amb estudis, en aquest cas un, nosaltres demanem perfils més aviat universitaris, però poden ser joves amb diferents eh, perfils d'estudis, des dels cicles mitjans fins a la universitat, diguem-ho i, i poden demanar-ho tots els ajuntaments i consells comarcals. Nosaltres, com he dit, és la, la quarta o la cinquena edició, ara no recordo exactament, i eh, va dirigit a, a joves a, amb estudis, en el nostre cas, eh, dic amb estudis universitaris, joves fins a 29 anys, s'han de treballar, que estiguin a atur i que no estiguin realitzant cap, cap estudi, o sigui, que estiguin ara mateix a, inscrits a l'oficina de treball a, i no estiguin estudiant ni treballant. Un nini. Deien, no? No? no, perquè els ninis tenen de, dificultats de, de formació, o sigui, uh -huh. no, no tenen no tenen uns estudis uh, finalitzats, va, la majoria va, va. la majoria. però aquestes persones estan formades estan formades, en en han acabat els estudis i no tenen feina. I què passa? <ríe> pues que un jove, quan acaba els seus estudis universitaris té molta dificultat per accedir a una feina d'allò que ha estudiat, uh -huh. i molts els trobem treballant doncs, en un restaurant, que és molt digne, però clar, no és el que ells uh, s'han preparat per fer un altre tipus sí, per de cosa més tècnica uh -huh. Llavors, des de les entitats Estats locals es demanen aquestes subvencions per poder arribar a aquests joves, que és un altre tipus de programa, perquè abans he parlat de que eren persones amb dificultats per accedir al mercat de treball. En aquest cas estem parlant de joves titulats que també tenen dificultats per accedir al mercat de treball, per treballar de lo seu, no per altres feines. Per tant, des de l'Ajuntament i des de del SOMI, des de l'IPEP, els oferim la possibilitat d'un contracte de sis mesos contracte, no programa de pràctiques ni res, és un contracte amb pràctiques perquè ells puguin estar eh, en una àrea de l'Ajuntament eh, realitzant un projecte d'acord amb els estudis que han realitzat i puguin començar a iniciar en el seu currículum i hi hagi una ratlleta doncs, que tenen la primera experiència laboral d'allò que han estudiat. Aquest programa ens ha funcionat molt bé i la veritat que han sortit joves eh, la mar de trampats de la casa i algun d'ells inclús ha trobat feina amb entitats eh, locals i amb empreses importants, una vegada han acabat han passat per aquí. Oh, a vegades falta allò que en anglès en diuen el kickoff. off no? el tret de sortida ah, una mica per, per començar a tirar endavant, és una bona oportunitat, sí. per tant, eh, centreu-vos en això, amb aquesta contractació pràctica d'aquests cinc joves, que cinc, no has dit? Sí, cinc joves i si m'ho permets voldria, voldria aclarir els perfils perquè ara al mes de setembre començarem a fer la crida per aquestes persones s'han d'incorporar abans del 30 d'octubre i tenim 5 perfils ja definits. Com que ja hem presentat la, la subvenció, ja sabem quins perfils ens adrecem. Seria un tècnic auxiliar eh, d'urbanisme, o sigui, un arquitecte, un tècnic de gestió documental, que aquesta persona s'ubicaria a la Biblioteca de Palafrugell, un tècnic d'ocupació, aquesta persona s'ubicaria al SOMI, eh, un tècnic de georeferenciació, que s'ubicaria al GIS, de l'Ajuntament, i un tècnic de diagnosi d'edificis, que també seria un arquitecte. Eh, totes aquestes persones, a partir del mes de setembre, nosaltres començarem a fer una crida, eh, posarem ofertes a les oficines de treball, a la UDG, als diferents col·legis professionals perquè el que passa joves, joves titulats és que heu d'estar molt atents perquè són moltes les entitats que al mateix temps trauran, trauran aquestes ofertes. Llavors heu d'estar tens perquè possiblement podíem entrar més d'un procés de selecció, per tant hi ha moltes oportunitats. Estigueu al cas, mireu-vos-ho bé, informeu vos bé i, i decidiu aquell projecte que no us regiu més per la proximitat al vostre domicili o per quin lloc us pagaran més, sinó regiu-vos realment per eh, la magnitud de l'entitat, les possibilitats d'aprenentatge i el projecte en si que us ofereixen a realitzar. És una bona ocasió, doncs, si esteu molt alerta i si voleu més informació, ja sé aquí la ràdio és immediatesa i també es diu així, però us podeu dirigir al SOMI en qualsevol moment, al costat de, de l'església de Palafrugell, mm -hmm. perquè us en informin al carrer Major. Alguna cosa més? Sí, dir-vos també que estigueu al casa a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell, mm -hmm. perquè totes aquestes convocatòries sortiran allà publicades i allà tinbreu tota la informació de de com ou de fer per per poder accedir en aquests llocs de treball. I joves també dir-vos que estigueu inscrits, sobretot a l'oficina de treball, o sigui perquè no aquests programes no només són per gent de Palafrugell, sinó que busquem aquests perfils en concret, siguin d'on siguin, el que volem és un bon professional en ganes, doncs, de, de de, de fer-se un futur i de, i de, i de poder viure doncs, una experiència positiva. Per tant, nosaltres ens obrim al món mundial joves titulats, no només de Palafrugell inscrivos a les vostres oficines de treball inscrivos a la borsa de treball de les UDGs i als serveis locals més pròxims a la, a la vostra localitat, perquè heu d'estar visibles si no se us passarà per alt. És una possibilitat eh, maca, de veritat. Si no s'et veu, no existeixes. Exacte, Exactament. Exacte. Uh, alguna referència més de, no, des sí. del Somi que, que esteu fent o des del servei d'ocupació? Sí, també dir-vos a uh, llançar un missatge també a la població de que a Palafrugell, ja com ja sabeu, hi ha el servei d'ocupació municipal, dir-vos que ara mateix estem en un moment molt diferent al que van començar la crisi, que hi havia més gent que ofertes Actualment Uh, tenim molta oferta que a vegades no podem cobrir i dir-vos que us adreceu, si esteu buscant feina ja sigui que estigueu aturats o encara que no estigueu aturats i millo, vulgueu millorar de feina, que us adreceu al SOMI i demaneu hora uh, per parlar amb la tècnica i que us, que us pot facilitar orientació laboral i pugueu constar la borsa de treball per si podeu gaudir d'alguna d'aquestes ofertes que tenim. Uh, actualment, ja us dic, hi ha molta oferta i, i la veritat és que, és que és, ara el setembre, que s'acaben les temporades és un bon moment per començar a buscar feina per tot l'any hi ha tant, possibilitats hi ha possibilitats, us animo a venir i estarem encantats d'orientar-vos doncs, i de informar vos del que necessiteu en quant a tot el que tingui a veure molt molt laboral. Amb la Carme Ramí, responsable del servei d'ocupació municipal d'aquí de, de, de Palafrugell, del SOMI, hem estat repassant doncs, tota aquesta informació relativa a treball, a formació, a aquestes ofertes que ens ha conduït. No sé si ens hem deixat alguna o ho has comentat. Ens hem deixat comentat... alguna, sí, una altra sol·lícita que hem fet. Però que si vols de manera que... telegràfica, deixo que, que, que, que les comentis tot mateixa. Sí, sí, sí. sí mm -hmm. per Comentar... perquè són interessants, o sigui que val la pena comentar-les. Uh -huh. Una altra sol·licitud que hem, que hem fet ara, aquest mes d'agost eh, és una, una contractació. Bueno, és, és una, dues contractacions d'una figura que es diu agent d'ocupació i desenvolupament local, que també gestionem des del SOMI. Són els famosos Audeles, que com diu la paraula, són persones eh, tècniques que tenen un pla de treball per vehicular actuacions eh, que, que facilitin el desenvolupament local de Palafrugell a nivell socioeconòmic també. Una d'aquestes persones està ubicada al SOMI eh, i aquesta, aquesta sol·licitud de subvenció pot, farà que aquesta persona pugui continuar treballant nosaltres un any més, i l'altra persona està ubicada també a l'IPEP, amb un altre departament, departament de turisme, eh, que també doncs, està, el seu pla de treball més enfocat a actuacions que tenen a veure mm -hmm. amb el món del turisme. I també són subvencions de la Generalitat. I a part de aquestes, al llarg de l'any sempre surt alguna més. Vull dir que el meu missatge a la població de Palafrugell és dir, sobretot, qualsevol persona que cerqui feina, que vingui, que vingui, perquè hi ha moltes oportunitats al llarg de l'any, tant en una empresa privada com poder gaudir d'alguna subvenció d'aquestes que estem parlant. I intentem sempre adreçar-nos als col·lectius amb més dificultats, com he dit, per exemple, joves, ja siguin titulats o no, ja tenim un altre projecte per joves que no estan titulats i que tenen formació molt bàsica, alguns no tenen ni graduat, Sempre hi ha projectes adreçats per eh, adreçar-nos aquells nínxols de població que tenen més dificultat. I la nostra funció és intentar fer aflorar totes les persones perquè formin part activament de la nostra societat. Aquest proper cap de setmana hi ha una cita ineludible amb el poble veí de Bagú, perquè allà celebren la fira d'Indians i s'arriba a la seva setzana edició 6, 7 i 8 de setembre amb una fira que celebra l'intensa relació entre Cuba i Bagú, que té el seu origen en la migració de molts bagorencs a l'illa al llarg del segle XIX. El primer cap de setembre, cap de setmana de setembre, Bagú es transforma per reviure aquell període històric que ha deixat una profunda petjada la vila veïna i amb la seva identitat. Durant el transcurs de la fira es programen diverses activitats musicals. El primer dia de la fira, en el fantàstic Marken del Pati de les Escoles Velles, que aquest any es vol potenciar, ens acompanyarà cada dia una figura estelar diferent, com en el passat han estat Lucrezia, Xano Domínguez, Pepa Rubiana i son Moncho. Per saber més coses de la fira, hem parlat un moment amb l'alcaldessa de Begur la Maite Selva, que ens ha comentat així coses importants d'aquesta fira dels indians de Begú, que proper cap de el Mirià distès i, i amplia una miqueta el que és el, el, els espais i també l'oferta per poder gaudir. També tenim el Teatres 15, que és l'altra ruta de teatre local que tenim, que farà l'altre cop l'arribada de l'Indià, que aquest any serà el senyor Ramon Vilaseca, de Begú, i això arribarà el dissabte al matí, a les 11 del matí a Sarriera, i després pugen al poble, a la una, amb una rua pel nucli, i el comiat de, del senyor Ramon Pibilaseca es fa el diumenge a les 8 de la tarda i acabarà amb una pila que càrrec del senyor Miquel Labres. Uh, I també el teatre farà sketchos teatrals pel centre de, del poble. Déu-n'hi-do quantes activitats doncs, que, que sí. tenim. Aquest, sí. Aquesta proposta que ens feu de les Escoles Velles ha estat una, sí. una demanda que he pogut eh, cobsar amb els darrers temps o ha estat una iniciativa doncs, que digueu vinga, anem a explotar una mica més aquest, aquest lloc? És més explotar una miqueta més aquest lloc. Aquell lloc, ja, el que deia abans, havia servit per fer molts concerts sobre tot el dia de la inauguració, el divendres. El divendres al vespre es havien fet concerts de, de diferents a, a, a espectacles que un temps que no s'hi havia fet res i anys enrere ja s'hia obert per fer algunes cosetes de d'aquestes de jocs infantils, però després va quedar només pel divendres al vespre i ara poder-lo obrir a, tot el, a tots els tres dies de la fira, pos doncs creiem que és un espai, perquè és un espai que és molt bonic del centre del poble per poder-lo aprofitar, ja que el tenim i posar de, i dotar-lo de, del grup de teatre es motis que fagin tot de cosetes durant tots aquests dies com, bueno, teatralitzacions, cartets, eh, cançons de taverna, més de jocs infantils, bueno, no deixa de que les famílies poden anar allà en la mainada, però quedan una miqueta Uh, protegits de que hi hagi tanta gent pels carrers Bé, tot una miqueta dispersat i bueno, és, és de molt bon aprofitar aquest espai uh -huh. Exposicions, conferències però a més a més uh, dedueixo que aquest any i tenim un especial uh, cop d'ull que volem adreçar amb els jardins indians per l'exposició però a més sí. a més perquè és el tema que, que voleu resaltar més Sí, aquest any és, uh, bueno, és els jardins el, el, el, el motiu de la fira la sala de funció de les Escoles Velles acull una mostra. Estarà dedicada als jardins indians, és la, que, com he dit, ja és la temàtica d'aquesta edició, i l'exposició aquesta concreta dels jardins indians s'ha integrada per deu plafons que expliquen amb 60 imatges des dels jardins de Cuba als de Bagú, amb les plantes dels jardins de Cuba, cubans i indians. Dents dels plafons que hi haurà destaquen els dedicats als elements arquitectònics vegetals, encara es poden veure moltes cases indianes del municipi, com pot ser el propi Ajuntament. I també el que es fa, eh, tot això està organitzat per l'àrea de cultura i l'Arxiu Municipal de Begú, amb el suport també de la Diputació de Girona, i després també es podrà veure a l'entrada de l'Ajuntament eh, amb, amb jardiners del municipi, que ens, faran tot una, ens adornaran amb tema de jardí el que és l'entrada de l'Ajuntament, i una altra part que també estarà engalanada tot en tema de jardineria, també per una altra jardineria del municipi, que és el pati de les escoles velles, no, a la part de bas, a l'entrada de, de la biblioteca i de la sala d'exposicions. Fa un parell de setmanes en parlàvem amb Eugeni Pivernat, que és el regidor, si no recordo malament, de promoció econòmica sí, de l'Ajuntament de Palafrugell, sí. i també veig que vosaltres ho destaqueu molt. Voleu una fira més familiar. Ell ens ho comentava, però també és un dels, dels trets sí, característics sí. que voleu fer de la fira. Exacte. Què voleu dir, més familiar? Que us falten famílies? Falten famílies senceres no. que vinguin? Bueno, no, hi són, però volem que, bueno, des de que puguin gaudir-ne, des dels més petitons, eh, o sigui que que, que vinguin les famílies, com que en venen, evidentment, però que en vinguin més perquè podran gaudir des dels més petits als més grans. I que pugui venir la família amb els seus fills i que hi hagi espais per dir, pues, ara toca els nens, disfrutar una estona, ara anem a veure una exposició, ara anem a prendre un mojito, ara anem a fer el vol i veurem les parades. Dir que que, pugui que tothom pugui gaudir-ne. Mm -hmm. Aquesta és doncs, una de les propostes que tenim per aquest cap de setmana però vosaltres, eh, eh, Begú, realment no pareu perquè acabeu d'estar de festa per Sant Ramon aquest cap de setmana, sí. no? N'heu tingut sí. molt o no? Sí, el dia 31 a Sant Ramon i van fer l'ofici... Eh, van fer una missa la, a l'ermita de Sant Ramon això va ser a les 11 del matí després a la tarda també a, la, a Sant Ramon a la plaça de Sant Ramon va haver-hi la l'audició de sardanes també tradicional de cada any. Uh -huh. I a més a més aquest dia va haver-hi també Bagú Canta Queen que ve de, bueno, de, tot, un món, de tot un grup de, de, del món de la música de Bagú totes les corals eh, teatres, bueno, tot una miqueta i van fer un espectacle musical que va ser molt i molt bonic que és Bagú Canta Bagú però en aquest cas era Bagú Canta Queen Mm. Déu-n'hi-do quantes uh, coses, perquè sempre m'arriben informacions de, de Begú, per tant, estem sempre amatents amb aquestes informacions uh, que, sí. que ens arriben. Uh, us deixem ja, perquè no us volem entretenir més estona, només recordant una mica el missatge que em en volem enviar a la gent de cada aquesta Fira d'Indians. Sabem que sempre és un dels moments en el qual Begú queda col·lapsat. Sí, Begú queda col·lapsat. A veure, hi haurà... A veure, els aparcaments són els que hi ha, eh, els espais són els que són, els carrers són estrets i no es poden eixamplar. Nosaltres demanem que els vehicles es puguin deixar, hi del el de les carpes, que allà hi haurà també el trenet turístic que l'Occident podrà deixar el cotxe allà i hi haurà com una llançadera, que farà de llançadera al tren turístic. I què vol dir això? Que quan menys cotxes entrin al municipi i que quedi a l'estrarradi, molt millor que la gent ho vingui al màxim a peu que pugui i, i, bueno, i que gaudeixin moltíssim de la fira. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts i l'esperem d'aquí a unes setmanes per parlar més abastament sobre no. el tema municipal de vau. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Divendres, el conjunt del Club Hockey Palafrugell en disputava partit de la Lliga Catalana i va guanyar 7-2 a 2 amb el tardell partit jugat aquí a casa, fet que li va portar a terme doncs, la classificació com a segon de grup per la fase final de la Lliga Catalana, que es juga sempre en pretemporada. L'únic inconvenient és que els resultats han portat de que el partit de quarts de final d'aquesta Lliga Catalana l'hagi de jugar avui a les 9 del vespre a Vic davant del potentíssim futbol català club Barcelona serà la segona de les rondes a les 7 de la tarda Reus esportiu Noia i després a les 9 a Barcelona, eh ho que per la fragil de Llista contra el Girona, precisament l'ellista que va guanyar aquesta setmana passada amb el Palafrugill. En Xavi Garcia, entrenador del conjunt Palafrugillenc, ens fa la seva valoració de com ha anat aquest encontre, com va anar aquest encontre i com es preveu aquest partit de quarts de final. Bé, doncs sí, el partit de divendres amb el Taradell va anar molt bé jugant a casa, vam guanyar eh, 7-2 a 2, i això ens va donar pas entre les caramboles doncs, de classificar-se com a segon, segon de grup, i per tant fer un pas més en, la, en el que és la Lliga de la Copa Catalana que es juga aquesta, a la pretemporada i avui precisament doncs ens anem a Vic a jugar als vuitens de finals uh, i ens ha trobat el Barça bueno, uh, serà un partit més, un partit a jugar un partit a aprendre coses amb el màxim rival possible que et pots trobar no? per tant és un premi a més a més uh, televisat per Sport3 per tant la gent que no pugui anar a Vic doncs ho podrà veure per la tele a les 9 o 2 vespre i, bueno, la veritat és que amb il·lusió, amb ganes, ja que, bueno, al final també, doncs, te... Aquesta, aquesta pretemporada estan anant les coses molt bé i suposo doncs, que, que avui doncs, serà com posar els peus a terra no? i dir bueno, on, on, on estem no? i què millor doncs, de fer-ho contra, contra el màxim rival i el, el, el més gran de tots. No? I per tant serà una, un examen molt bo que ens servirà doncs, per, per prendre notes i per, per encara doncs, treballar aquestes dues setmanes que ens queden per, abans de començar la lliga doncs, per aprendre més coses de les que ens fan falta. Dues setmanes per començar la Lliga, on deien Xavi Garcia García, ho seguirem atentament aquí, tant els informatius de ràdio per la Frugill com el programa Esports al Punt, que aviat tornarà a la programació. Eren les paraules, doncs, d'en Garcia avui a les 9 del vespre, en directe per l'Esport 3, a partit d'hoquei okay sobre patins, Lliga Catalana, Futbol Club Barcelona, Club Hockey per la Frugill. Acabem el nostre servei de notícies per el dia d'avui, com sempre, amb la farmàcia de guàrdia Palafruixell, la farmàcia Arenes Disples, que es troba al carrer Ambre 55, que és qui està de guàrdia fins demà a les 9 del matí, fins demà dimarts, amb el telèfon 972 30 34 88. 972 30 34 88. Res més, salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Serà demà, que tornarem a estar al vostre costat, al seu costat, per portar-los més informacions de Palafruixell i comarca. A reveure.